مقصد سورت البقره بیان د څلورو مسلو اوله مسله اثبات توحید دویمه مسله اثبات د رسالت دریمه مسله jihad فی سبیل الله او څلورو مسله انفاک فی سبیل سورت په څلورو برخو کې تقسیم ده اوله برخه سه آیتونه ده په دې کې اوله مسله اثبات توحید بیان شو په دریو بابونو کې دویمه برخه یوس الیون یوس شپګه پورې وا پاغه کې مسله اثبات د رسالت بیان شو دریم بر خي وسلو واو نه 253504 پاغي کې جهاد في سبيل الله څلورمه برخه 24500 تر اخره پوري پدې کې څلورمه مسله انفاق في سبيل الله بیان شو تر دې ځې پوري اول کې انفاق لپاره ترغيب ورکړو په آيت نمبر 245 کې چې ايوالذين امنوا انفقوا مما رزقناكم مال ولا غوي مخي ادينا د 300 راشي چا کې او به مال نشي لګولې څوک په اخلاص ولې نشي دا الله نه سفارش بلې چوک نشي کولې بیا آیت نمبر 255 کې داور توحید بیان کړ چې الله لا اله الا هو چې اله یو الله ده صفات الوهیت د الله نه بغیر د بل چا نشته مدمه ان یو دلایل بیان کړم یو دلیل الحی چې ژوند دی دویم دلیل القیوم چې هر کار تدبیر تدبیر په خپل کې دريم <تصفيق> دليل لا تأخذه <تصفيق> سنة ولا نوم ترم دليل لهما في السماوات والأرض فينزم دليل منذ الذي يشفع عنده إلا بإذنه شفق دليل يعلم ما بين عيديهم وما خلفهم ومدليل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أتم دليل وسع كرسيه السماوات والأرض نهم دليل ولا يؤده حفظهما لسم العلي وهو العلي أو يولسم العزيم آیت نمبر 255 کہ اللہ وی چلایکراہ فی دین دین کی زور نشتا دا مسره توحید واضح شو بیان شو خلکو تا د دې وضاحت د دې مسلې وشو دلال په بیان شو 19 مسله د توحید په پچام نه پزور نشي منل یا مخک آیتونو کې الله وی جهاد کوي مالوله کوي نو په دې کې الله وی چلایکراہ فی دین چې جهاد خوکا خو پزور منی څوک دین ته نشي داخله ولې چې پزور مسلمان کې بیا الله د دولاررو تقسیم شروع شروعړو یو ولارې بیان کړه د سبیلورشتهینی لاه د اصل او دوی ملارې بیان که سبیل الغی کګ لاره <تصفح> کاګه لاره دا د چې په تغوتمان ایمان را وړيلب د الله نه بغیر په بل چامانې ایمان را وړي بل چاته د الله صفات بیان کې یا د الله نه بغیر د پیغمبر نه بغیر د بل چا په لا تیر کې په تیکوې جوون تیر کې د الله د کتاب نه بغیر په بل کتابې جوون تیر کې ایمان را دا ټول دطغوت نه لاند دی دي د الله نه بغیر د الله د کتاب نه بغیر د الله په غمبر نه بغیر او د الله سره ترلی د هر سر نه بغیر دی که په بل شيمانې ایمان ادهژون عمل دی وکړو جوون د تیر کو عمل د وکړو دا تعغوت د دا کاګ لاه ده. او د اصلاح لاره داره چې پا ایمان را وده ده اللہ پا پیغمبر مانده ده اللہ کتاب باندې او پسی نوره ما ده ده اصلاح لاره ده نو اللہ وی چا چه ده اصلاح لاره اودی ولا ده یا مضبوطی ته تلاس ورواچه او ده کده با ایس کل خوشی نشی آیت نمبر دو سا و شروع که منزلون شروع کرده ده درجه شروع کرده ده دوارو لار والاو ده اصحاب الرشده او ده اصحاب الغی بیان شروع یعنی د سهی لاری والا منزل بدهی درجه بدهی چه اللہ هو علی و لزین آمنو اللہ در دوی ملګری شو د دوی دوست شو الله خپل در د خلک خلق رانن باسل نو جکره در اللہ ملگره شوی نو دا غی نتیجه بدا روزی چه اخرجوه من ظلماتی الان نور در تیارون بای رو باسی په طرف درانا او آقا سان د در پکگل آرمانی دی نو آقا در شیطانان و دی د اړوی دوستی د شیطانانو سره شو او د شیطانانو د دوستی بهدا سمري نتیجه ای چې هم من النور الی الظلمات رنان به با درو باسي په طرف د تیارو او اخر کې بیا جهنم کیه آیت نمبر دو 275 نمونه شروع کړ د دواډ لارو دواډ لارو اول مثال بیان کو د اصحاب الغیوا لو د کگیلارې والو مثال بیان کړو چې نمرود دا چدان امرود ده یني دا ثابتې چې د کګی لارې والو مصداق ټوک ده داغې مصداق نمرود ده نو که اوسره په کګلار باندې نو ده گویا کې د نومرود په لخر کې ده یو ررې دا غې لخر نمرودم ده او د غسړې چا کې چې دغه صفت وي دیم د دې لخر غړې ده چې نمرود تا ابراهيم عليه السلام توحيد بیان کړو مسئله و ته بیان کړو نمرود په د دې په ځای باندې چې مسئله اومني زېدي شروع کړو انکار وکړو او مسئله و نه منل د داد سبیل الغي صفت صفات بي ان د یغه بد سيله کدان امرود چې توحید و ته بیان شو پاوله برخه کې د پیغمبر اسلام رسالت ثابت شو په دویم برخه کې جهاد او انفاک ترغيبات ورکل شو اخره کې آيتل کرسي کې توحید بیان شو دلایل په بیان شو بیا یو سړی وی چې د خوینه زید کوي انکار کوي د دې مسلو نو الله وی دا د امرود د ډلې سړی رهن بیا آیت نمبر 2595 سم کې دویم مثال بیان کړ د سبیل رښتوالو دا اصحاب رښت سبیل رښتوالو چې وګړه وزیر السلام پهړه کې یو خیال راغو چې الله به دا مړي څنګه ژوند کوي یعنی په دې خو پوي چې الله به مړي ژوند کوي خامخا په خو یقین وو لیکن باه کیفیت وت معلوم نو چې په کوم کیفیت به الله ژوند دی کوي دوباره هغه څنګه چې په دنیا کې موږ پیدا کیږو انسانان نو اخرت کې به موږ دوباره پیدا کیږو کانه کومه بل کیفیت به نو الله صلی الله علیه و سیر السلام مړ کړو او صلی الله علیه و سیر السلام بعد ژوندې کړو پښتنه ته چې کم لبېستا څومره وخت تیر کړو نو و سیر السلام ته و فرمای یومن او بعدا یوم ی ورځ د مورث به می تیر کړي د دې کو دغه خو دلا ووره سر کاه بعداد مژد کړی نو زر کاه یو ل کاهاد یو کرو کاه بعد دما د دوباره یو قکسژوند کول ته ګران کار دی چې س کالهاد جووندې کو شم زر کاله بعدیم جوند کوې شم ل زره کالاادیم جووند کوې شم لکوو کوي شم ما د پااره نه ده یو دویم یر اسلام چې دغه خوراک تهدي وګوره کاک دی وګوره چتا سره د سره چې کوم خپل خوراکو اسکا سفر د پاره ځان سره اغسته او هغه امره سي تازه نو پدې کې الله ای بل قدرت خو دلو چې زه غوړم یو شی خراب نشي نو غسل کالم څو چی خرابوي ما سره د قدرت شته چې هغه امره سي تازه پاتې شي بل قدرت دا و ته خو دلو انظر الای مالک خرته د اوس بلی خواته وګوره هغه پریدا هغه خوراک خرته د اوس وګوره چغه اړډو ک اډوکې شوي پروت دی زه 00ه شوي دی نورور څنګه زه اووز دا پرته کوم او څنګه غښوره غوندم نو الله اول دغ اړوو ډانچ جا مکه او بیا رورو ووررو ړډو د غ واغوسته او خارج جوون دی نو الله و په دغه ککیفیت به زه تاسو جووندي کوم کا نه به اول د انسانانو ډانچ را جیګه شي بیا به ډانچته الله غښهورواغوندي او بیا به سافهې واچ انسان به شي منډ به بیا ووي میدانې حشر طرف ته او پی غمره ستان فرما ا اولو من اوو پ غمره اسلام و خا, وی خا ا انا اولو من فه چې اول سفارش کوونکییم دابل ه چې دا پی غمر فرمای ز اول د ق نه پورته کېږم پ انسانانو کې پو نه اول په اسلام را پورته شي غې کې بالاله رو واچئ او بیا به میدانې حشر طرفته من منډ و پ غمره اسلام روان بیاور په انسانان راجیېږي ول هر زینه او حشر طرف ته رواني تو زهره السلام چې کړه د قدرتونه د الله وری دل دلاله د الله د قدرتونه وری دل نو ان الله على كل شيء قدير زه خو په باندې یعنی خمه یقین حاصل شو خمی ډېر مطمئن شو پدې باندې چې الله په هر سمانه کو قدرت لرونکې ده جدا کارونه الله کولې شنو الله هر څه کولې شي د الله په مخته هیڅ یو څه شی نشته داسې یو کار نشته د یو قوانین نشته د چې الله د یو کار کولونه بند کې نه نشي بندوله الله تي تو غړي سره کم کارو غړي کولې شي الله قدرتونه ډېر پراخ دي د دوو مثالونو یو مثال د کګیلارې والو او یو مثال د نیګیلارې والو د اصلاح لارې والو بیان شو نن سابا کې د آیت نمبر 287 کې د اصحاب الرشت والو دویم مثال بیانې یني د نیګیلارې د اصلاح و لو دویم مثال بیانای د ابراهیم علیه السلام کله څنګه چې وزیر علیه السلام ته خیال ورغلو چا الله په کوم کیفیت باندې د امڑی جوندی کئ همداغه سه خیال ابراهیم علیه السلام ته ورغلو ورغلو په خپل وخت او همداغه سه سوال همداغه سه مطالبه ابراهیم علیه السلام کړی دا د الله نه او سیتونو غره وایس ابراهیمو او یاد کګور اصل کیلتا فعل حذف ده د اصل کی کلام لسی ده چې وذكر اسقال ابراهیمو دا وذكر دا حضف د دا عربی قائدی دی وصول دی دغسی کی گی ویدی یاد کا ایس قال ابراهیمو کله چی اویل ابراهیم علیہ السلام زکا دا ایس قال ابراهیمو دا قالا دا مفعول دے پوشویں او ذکر چی دے یاد کا دا فعل دے نواغا ما دا که دینا چی مفعول راشی او فعل نئی نواغا بی حضف بخام اخر او باسیم ویس قال او یاد کا کرے چوی ابراهيم عليه السلام ربي ورب زمان اليني كيفه وخيماتا كيفه تهل موتا په کوم کیفیت به جوندی کیمړي ورته هم د کیفیت خبره ده خبره د دې نه چې د ابراهيم اسلام دا یقین نو چاله ومړي ژوند کی yana دا خو یقیني وو کو کیفیت وغختل چو ګري وكيفه تهل موتا څرنګه به ژوند کې ته مړی یا الله درته وخا نو قال و ایلی ابراهیم السلام او ایلی ورته الله اولا تؤمن آیاستا ایمان نشته یقین دی نشته چې دا سوال کې ییستا دا یقین نشته چې زمړی به ژوندې کړای شم نو ابراهیم علیه السلام وته وی قال و ایلی ابراهیم علیه السلام بلا بشک یال الله یقین مشتا دا یقین مشتا یاله ته مړی ژوندې کوي شي ولکن لیتم ان قلبی لیکن دغه پرمدهغه مطالبه وکړه چې زما رمه مضبوط شي مدمه مطمئن شي لابل سوال پیدا کیږي چې آیا د ابراهيم آیا الله تا پته نه و چې ابراهيم عليه خو سره خپل اطمینان غواړي شک نشته ده اطمینان د لپاره د څه په خپل استرګي وګوري د دې د مطالبه کوي الله تا پته نه و چې الله ته نه کوي چې عالم تومن الله خو خبردار ده د ابراهيم السلام ځنه الله خبر نه و چې پختنه د نه کوي او یبرینوستان په خولج جواب ریکای چاله د دې لپاره مدا مطالبه وکړه چې ډېمه مطمئن شي اصل کې د زموږ استاد لپاره الله دغه کلام کوي چې موږ تاسو په دې پوښو ا د هر یو شی اجر ثواب په عمل باندې دی کله چې ته کار وکې ته له دغه اجر ثواب ملويږي چې ته یو کار نې کړې کو بدکاری او که کاری زاده ښه کار خو الله چې نیت وکيم ته ملويږي چې و دې کړو به ډبل اجر خدابد کار خوتر څو پر جتا کړی نه بدکار ل غنالی کل کی جنا فام الله مکه ترغی پر چکړی دیني نو ابراهیم علی السلام نه الله پښتنه وکړنو الله ابراهیم علی السلام باندې حجت قائم کړو فرښتې پدې گواکړې مونږ او تاسو پدې باندې گواکړو چې ابراهیم علی مطالبه د لپاره کړو چې زمي مطمئن شي د لپاره نه چې غنیا غه الله نو د lapply کودر تونه باندې یقین نه د بری وستام یقین نه بولیناو ور کی ژوندې پاته شولې په ور کې چي وسړې ته ژوندې چکه لا ور کې وسړې ژوندې پاتې شي داغه به یقم څومره مضبوطي او ابراهيم السلام خو ور ته ورزول شوی ژوندې ته نراوته نو هغه ځکه چې بزمه دغنه مخکې د ابراهيم السلام په لای یقینو او چې ور له ورزول له بیا به یقین زیات شوی نو د غزي کې نورم د یقین د مضبوطو د پاره دغه سوال کوي د اطمینان د سوال کوي رم مضبوطی په پر دلائلو بانده چی کلی او سڑای دلائل واو ری یا دلائل اوی په پا دیمان رم مضبوط شی ایمان مضبوط شي د ایمان د مضبوطی ها ده پارا ضروری دي دا اولی کلی چی او سڑای قرآن تا یا الله وی چی کلی تاسو قرآن تا کی نی. تاسو اس کلیم کافران نشای اس کلیم تاسو گمرا نشای پروشویں دا ځکه چې په قران کې دلایل وینی د الله د قدرتونو وایوري وی وی په خپل سترګو باندې او په قران د سې طریقې سره خپل قدرتونه بیان کړي تشریح کړي چې ګویا ته په خپل سترګو وینی دغه ککل کل انسان د سې د آیاتونه مخ ته ودرېږي ته دا ته په خپل سترګو منوي نه دا د کتاب دی کتاب دی په ويل کې باندې چې دا کتاب ته په صحیح معنا او په صحیح د آداب او مراد سره وې وداسی بوگویا کیدا دلالت لخر کلی کتیچ په کلسترول گووینې هغه صفات نه. نه. الله تطمئن القلوب پس ودرا رات کبرشی ایت نمبر 28 کې چې خبردار په کتاب د الله باندې مطمئن کیږي ژوند نه او کنه یو ته نشته خلاص شته نو الا <سؤال> بذكر الله تطمئن القلوب خبردار په سور رات کې الله وی پا ایت نمبر 25 کې چې خبردار د الله په کتاب منځونه مطمئن کیږي یعنی یو سړی ایمان راوړی دی د دا ایمان داوا کوي خو هغه ایمان یو سړی د ایمان داوا کوي خو تر هغه پورې د ایمان کوي کېدل نه شي د په خپل ایمان مانی متمن کیدی نشي ترته پرش د الله کتاب ونرولي د څورت نه حلو غوړې اول څورت راو غوړې د الله سم سي پارا څورت رااد آيت نمبر 23م نمبر 23 الذین <اللزين> آمنوا عكسان چې مان راوړو او تطمئن قلوبهم ب ذکر الله او خوشاله شي وې دونه دوي په کتاب د الله باندې ځکه الله کتاب غرض ذکر دی ورخا یعنی ذکر چې ته ویلې کېږي د الله یادولو ته چې الله ته ته یاد شي نو قران په دې ټولو ذکرونه کې قران هغه کتاب وچ په دې کې ډو ټول نزيات الله یاد دی ځکه ته د الله ذکر ورکیږي د کتاب ته نو وتطمئن قلوبهم او خوشاله شوی د دوی زونه به ذکر په کتاب د الله سره نو علا ب ذکر الله تطمئن القلوب خبردار په کتاب د الله مطمئن مطمئین کیږي زونه چې الله کتاب کولولې نو دوی مطمئین شي په خپل ایمان به مطمئین شي بیا بیا یو څوک دین د ایمان نه وانړی تو څلسمه صفاره غوري سورته نحل آیت نمبر یو سوره دوا تو څلسمه صفاره سوره تنحل آیت نمبر یو سوره ایکم الله تعالی کول ورته وایا نو نسم ركونه لاند ایت دین نو نسم رکو تو الله سما سي پارا کول ورته وایا پیغمبره نزل هو روح القدس راوړې دی قران لره جبريل عليه السلام مربیکا طرفه درفستانه هني دا روح القدس پاکي روح راوړې جبريل عليه السلام راوړې هني دا د قران نشک ختمي الله کله شک پیدا کیږي چېرې کې دیش داسې یو فرښتې راوړي چې لار کې وسه شیطانانو ګډوډ کړي علاوه نه جبرئیل السلام دومره کوي فرښتې چې شیطانان هغه سره ګډوډ نشي کولای شیطانان هغه تنظیم شي ورتل چې قران کې څه ګډوډ کړي وي دوکول ورته وای نه زله روح القدس راوړي د کتاب لاره جبرئیل السلام مېربک تر په درفستانه بالحق کې حق خارشي يُثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا دِينَاً بَيْنَ قِتَابٍ رَاوِدَةٌ چې مضبوط شي هغه کسان آمونو چې ایمان راوړی دي د ایمان والو مضبوطیا په تشکیدا په قران کې ده قران ته چې ایمان به مضبوط شي کوي به بیا يوثبت الذين امنوا د دې د دې لپاره د چې مضبوط شي هغه کسان آمونو چې ایمان راوړی دي وهدون وبشره للمسلمين او هدايت او زيره د لپاره د مسلمانانو دا رنګ نور زينكم الله وی چې د lapply کتاب باندې زړه مطمئن کیږي صورت ابراهیم وګورئ لکښاله راشي د lapply د څواله سمې سپاره اور نه پڼو ګورئ د lapply سمې سپاره اخر نه وي د lapply سمې سپاره اخر نه نو نسمر وکودا آیت نمبر 25 صورت هجر صورت هجر نه صورت ابراهیم دیو صورت ابراهیم ایات نمبر 25 سورۃ ابراہیم دا قران کریم چیرې بلاغ <تصفح> للناس تبلیغ <تصفح> تبلیغ د لپاره د خلکو بلاغ رسول تبلیغ کول بلاغ د تل نو تبلیغ د کم کتاب کیږي ھذا کتاب کیږي بل کتاب نه نور کتابونو تعالی کتاب او تبلیغ کیږي خلکو تا رسول کیږي و خلکو تا حذا بالاغ لین الناسسه داقرآانېکرمه تبلیخ کول دی لین نې د پاه د خلکو ولی او د د پاه چې و تیغ به کې خلکوته دقرآ ځکه چېی یونځره دی د پااره چې و رول شي به په د آ سره خلک خلک وړه چې په کوآ سر په درغ کسونه لکن نور کتابونو ک دروغ دروغو کلی کلي ځان نه پههغې خلک دا او هغې من خلک واړی چې اسلام د راولی نو داغهذلی راستو اسلامه خو که کوآ بهیان شوی په جمعهت په جمعهت کې کور په قربان نن به مسلمانان جاهل نه پاتې شوي دا بدبختی بنوي ولي انذرا او ولي انذرا او د لپاره چې ويرول شي بیه په دې قران سره خلک وليعلموا او دي ده پر تبليغ قد القران خلقوا ليورا سوا وليعلموا او دي انما ده پر چپوي شي خلق ان ما چ بيشكه هو دال لا اله واحد حاجت روا يو دي زيموار يو دي نقول لا اله الا هو بمعنى بكلفويگي چ کل قران تکيني ينه قد ايمان غریب وکلا په ییګی قرآن ته کینی ولی یذکر اولل الباب او د لپاره چې پند وای نصیحت والی عقل والا خلق عقل اداکل خواندان زموږ مطمئن کیږي په دلایل ماندي او دلایل په دی کتاب کې الله بیان کړی دی پیغمبران تعالی مشاهده کړي د غوخاره و ته خوذلی او موږ تاسو د کتاب په شکل ګرالي ګلی قالو ویل ابراهيم عليه السلام بلا بهشکه یا الله یقین مشتا ایمان مشتا پتا باندې ولكن ليطمئن قلبي لیکن ددا ددا پاره دا غو مطالبه مې وکړه چې مضبوط شي زم مطمئن شي زم ماړه یو حدیث کراځي پیغمبر اسلام فرمای وي نه انه حقو بشک من ابراهيم و موږ ډیر لایک یو په شک باندې د ابراهيم عليه السلام نه څه مطلب د خبره د ابراهيم عليه السلام شک د کې دلته خو الله چې دا غ شک نه داغه مطالبه دي د پاروا چذړي مطمئن شي او حدیث کراځي پیغمبرستان فرمایي چې مونږ ډېر لایق یو حقداري د دا شک د ابراهيم عليه السلام نه د څه مطلب ده اصل کې اصل کې ګوره امام ابن قیم رحمت الله علیه په مدرج مدرج السالکین کې دا کتاب نوم ده مدرج السالکین هغه کې هغه د دې حدیث جواب کړي هغه اصل کې د دې حدیث دا معنا نه چې د ابراهيم السلام شکو اصل و ادا صلی ک دی ابراهيم علی السلام صفائی کوي په حدیث کې پیغمبر علی اسلام چې نبی علی اسلام فرمایي چې موږ د ابراهيم علی السلام د ډیر لای کوي په شک باندې سما تب زمون د شک نشته د ابراهيم علی السلام د شک څنګه راشي ینه موږ نبی علی اسلام فرمایي حالکه نبی علی خو په درجه کې لوی خو بیا زن خو نه ګڼلو پیغمبر علی اسلام ابراهيم علی السلام خو, خو, خو نیکو طلعونو پلارو, پلارو دی پنو کونو کړه تل نو خو زن بیا رګنلو یني نبی رسول الله وی چې مونږه شک نشته په دې کې چې چاله وړي ژوندۍ کې کنا یم زمون په دې کې شک نشته زمون یقین ده چې چاله ژوندۍ کولې شي د ابراهيم السلامونو سړی په څنګه شک شي شک هو کې زمون باندې خلق زمون وشوي چې زمون نه ده دا شک د ابراهيم السلامونو کې د حدیث مطلب دارې چې نه نحن احق بشک من ابراهيم مونږه دی په شک باندې د ابراهيم عليه السلام نه موږ زمون شک نشته ده نو د ابراهيم السلام شک د کوم راغو که زمون شک وې چیرته نو بیا کو زه ابراہیم دا شک کړه نو ځا بیا یو خبره او وې نو کال ویلی ابراہیم علی السلام بلا بهشکه یا یقین او ایمان مشتا ولکن یطمئن قلبی لیکن دې لپاره چې چی مضبوط چیز مازړه په دې کار لیدل سره عین الیقین و ویو حق الیقینی قران حق الیقین دی او یو عین الیقینی حق الیقینا ا چې په هکو باندې د سړی یقین راشي نو موږ قرآن لولو نو د الله په قدرتونو معنی هغه حق دي کنه د الله په صفاتو معنی چې حق ده هغه موږ زمون یقین راشي زمون رمتمن شي په ایمان باندې یو عین الیقینه چې په خپل سترګو باندې یو شی وګوري په هغه باندې ور مضبوط شي نو د ابراهيم السلام خو حق او یقین وو خو اس عین الیقینه غواړي په خپل سترګو کې د غواړي دوزر السلام غونته چې دا وګورم چې الله بسر کړم د مړی ژوند کوي نو زکه دا مطالبه وکړه نو کال ویل الله فخذ اربعه ونساتلور من الطير د مارغان نو طير ياخد مصدر د اسم فاعل نو بیا معنا ورکی الوتون کی الوتون کی نا مارغان چا الوزی زکه با مارغان خونه هر مره خونه الوزی لک چر نا الوزی زېوزی زي. زي پر بوالوځو دایمي خونه دا, دا نور ډیر د شتره چا نا او ډیر د س مارغان س چا الوزی نو قداي مصدر چې د اسم نو بیا معنا ورکړي الوتون کې مارغان او کدا چیرته تویر چې چی ده توار جمع شي یو طاهر ده او یو طاهر ده طاهر حمزه سره کل کېږي دا, دا مارغان او جمع ده یعنی مارغان تویر مطلب مارغان جمع شو یعنی بس مارغان والا الوتون کې او کنا الوتون کې بس تر مارغان ځان سره دغه را و او او نو پوجو نو تویر دوا معنا سي تویر مارغان لړ نه کومارغان نو په دې د دې وضاحت الله نه کړي بعض خلکو بل لیکلي دي چې دا یو چې یو تاوسو یو چې د چرګو او بل توتیو بل کارغو د لیکلي دي نور علماو څه لیکلي نور علماو څه لیکلي دي لیکن دې شې انتظار ضرورت شته نه دي دې شې انتظار شته ابن کثیر رحمته الله عليه خپل کلام کړي هغه اب هموما اب هیما اب هم الله مبهم پری دي چې الله مبهم پری خي ان شاء الله او شهنه ذکر کړه قرآن کې تاسو غیر ذی چیزا کوم مارغان وو تاسو کوتوتیو کار غو کچرغو بلوک بلو تېڅکه خو بس مارغان وو اصل مسئله من پوی کا اصل خبر من ځان پوی کا نو اصل خبر نه و او پانی بډکی کی د دې خبرونه چې دا کوم مارغو کوم نو دا رنګ پرونی سبق غواړم غو وی چې انزور الاتو عامه کا و شراب کا خپل خوراک خپل سکاک دا نو په دې ځکه ډیر سری کړی دي څوک ودا شودی وی او څوک ودا شوتلو چوک یو شي او چوک خلق او خلکو بیاری کلي نو دله ضرورت نی شته اکې اوسککی بس عام انسان چخه ځان سره په سفر ي ځانسه خام مخ د خوراک او دسک سامان ځان سره وړي نو بس د زی سلام سرمون خوراک سامان به ور سره یا به اوعب ور سره یا به شده ور سره کېد شي بل به ور سره الله پتر پترره خو ضرورت شتننه دی شتن ده دا لا عننی شوونه دي د لای یعنی شنو نا پیغمبر اسلام موږ من منکړیو ینه هغه شیونه چې د هغه نڅف خیر شته نقصان شته اوس کتر دا پتهونه لګی چې دا شو دی دا کدا شاوټلو داغه خو یو کدا وبوي دا, دا, دا, دا کته معلوم نشي اگر دا معلوم شي طالب څه ګټه دیر کی تا نه الله څه پوښتنه کوي د قیامت په روز باندې چې دته شو او تاوس او کوټی او کو و او کچرغو تا نه بل دي کوي نه نو چې خیر او فائدہ نشته رته ټول په دې کې څه ځان لږه کې خوري او چې دې په دې کې نو حدیث کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي د ترمذي شریف حدیث ته صحیح حسن ده آ... چې حسن حدیثم صحیح وي تقریبا آ... چې نبی اسلام فرمایي من حسن اسلام المرء تركه ما لا یعنی وي دې سړی خیسته اسلامداره دې اوسړی د اسلام خایس دادې چې تركه ما لا یعنی وي چې پر دې غا کارونه چاغه څه فائدہ نه وي دا دې سړی خپل اسلام ده چکه کارونه سره بالکل کارونه لري چاغې هیڅ फायदा نې له لهاذا بدیما نه باس کول چې دا کوم مرغان دي چرګ دي কবল دي او কবল دي او دا کوم خوراکونه دي اسکاونه دلې ضرورت نشته نه حادثه کې واضیه شوي پیغمبر اسلام ویلې دي او نه قران کې الله کوم ځکه ویلې دي نو چې کوم شې الله نه دی ویلې پیغمبر نه دی ویلې موږ ځان نو نور کتابونه به ګورو د اسرایلو او د عیسایانو اکثره کوم شونه چې مبهم ش پاتې دي زمونږ علماء او مفسرین اکثره دا به د اسرایلات نراغستې دي ی نه غد اسرائیل <سؤال> چونکو تاریخ ته اغه ویلې اغه کتابونه ویلې نو پاره کې چونکو کنیکشن د قران د واقعاتو اغه سره میچوي ده نو کوم کې چې قران مبهم پرې خاغيز نبي اغه ټکړی راغستی د بیا و سره جنگوري دغه واقع په دغه رقم و نو موږ مآږی کې هغه واقع تاییدو چې کوم د قران سره سمون خوري د س د تورات یا کوم بایبل ده یا دغه د يهوديان چونکو کتاب ده اولډ ټیسټامنٹ چې دوه توي پدې کې دا د یو خبرې چې قرآن دا غي تایید کړي نو مونږ هم وایو چې دا خبره و کېدې شې فتورات کې و انجيل کې کېدې شې داوا کو کچیرته د یو خبرې خبر تایید قرآن کې نه نو بیا خبره موږ نه لزک هغه کتابونه منسوخ دي او صرف صرف حقيقي کتاب قرآن په دغه د نظم کې پسر باندې او قرآن زمواريخ پر غاړه باندې الله غستې دا هغه کتابونه کې ګوتې ویل شوې د خلکو ویل دي دا یو نه اعتبار نه شو کولې چریک په کله شي او ځل یو حدیث کراځي چې عمر راځنه وو تچا نسخه ور کړې و د توراته د توراته نسخه یعنی چې د تورات آیاتونه مایتونه ور معنی اوس هغه بابا خبرې مبرې وي هغه کې نو هغه هغه نبی علی السلام لا ویار رسول الله په دې سوچو چې پیغمبر اسلام له زده خبرو کنو پیغمبر اسلام خوشحاله شي چې دغه توراته ور و توراته خدا الله کتاب او پیغمبر اسلام کې دې خوشاله شي په دې باندې وی یا رسول الله ما دا کتاب راوړې نو زه مچې دې نه یوڅه تاسو غول ولما دا ته ویو ما نو هغه شروع شو پیغمبر اسلام اجازه له ونه کتل تورات شروع کړو تورات وی, وی وی وی عمر رضی الله سی حدیث ته دي کې پیغمبر اسلام ته وګوري پیغمبر اسلام دا مخ چه ده شروع شو د پیغمبر اسلام باندې راضي وه چې پیغمبر اسلام به کل غصه شو و دا مخ به دې شو ته په کچا پکې انار نشور کړي بیا چا په انار نه که دناارو داسې به دا مخ شو رونه به په م کې به دا رغونه به رو تل دې چې پیغمره ستان به نو پیغمر دوه غ شو چې مخې د غ نه شوو او رګونو په کېرو تل د پیغمه د غ نو او بهکرسیدي ک خوا کې ناست دی هغه چې د نوبیره اسلام په میزاجمانې پوو دکه د ماشووالي مګري او سره یو را وو د پیغمه په میزاجمانې پوهدو چې پیغمبر اسلام خو به کار سره خپه شو چې دا عمر فاروق کوم کار وکړو چې تورات شروع کړ پیغمبر مخه لا نو او بکر صدیق زر غاغو کو په عمر فاروق رضی الله و همه نه چې عمره مور در معنی بورشا دڅکه پیغمبر اسلام ته ګوري نه و برماستام روساد نومر رزيون چكان نبيرا استام تو قاتل عمر رزيون هوس داركه ويلي رزيتو بالاسلام ديننا وبالله ربنا وبالقرانك داس كتاب دغه س کلمات ويل جو رب ده په با اسلام دين ده په من جما كتاب ده او غالبا ديم ويچي په با محمد من رسول ده دا یو ډریپ دی دا خبره تکرار کوي تکرار کوي عمر رضی الله عنه د پیغمبر اسلام غوصه لګه سړښوه چې کله پیغمبر اسلام غوصه سړښوه نو پیغمبر اسلام وته وی عمر کچیرته لو موسی حیا کچری موسی علی السلام ژوندې وي کنه دا اغم دا جرأت نو چې زمامخ کې تورات وسته وي د قران نه بغیر د پیغمبر اسلام تونه مهمه خبره ده یعني کوم موسی ژوندې وي اغم تورات نشو لستلې قران به تو قران به غیر بل کتاب اغنش ولست ولست نه تو سنت تورات دلی انصر قران ول ولا قران معنی اسلام تو فرمایل نو مننده ها خبر تایید کو باخه خو نه کتابونه چا قران سره سمون خری کوما کو سره سمون نخری مننده شو ویل چا تورات کی خدا خبر بس 100 فیصد نانه بس کده چا ایمان نیخ پل ایمان ده کامت پرز بروسر خودی پاک گوری خود امون ایمان دانه ده او نمون تا خودی پاک ویلی نو کالو ویلی اللہ عبرایم علیہ السلام تا چفا خوز آربعاتا نا اونیسا چلور د تو ایری ده مارغانو نا فسرحن الائی کادل تلگ دکیق لکل وکا ایزان دا سرحن دا دس یو لفظ ده د اوب... او... دو او د دو ابواب نراوزی ان په دې کې دوه بابونه دي یو چې کله فسرہ الناشی چې په دې سوات معنی پیښوي زمای نو بیا دا د باب چې کم د انو ساره معنا سورو معنی عادت کول ځان سره ځان طرف افته مایل کول ځان سره عادت کول لکه مارغان سره عادت کوي ځان سره کنه یا نور ځناور ځان سره عادت کوي دغه خپل ټریننګ دی سپې ځان ساده کوي ا از ځان ساده کوي انور ځان ساده کوي دغه خپل غ ترکیبونه ټرینونه د مارغانو د عدد قوم خپل تربیته نو چې کله ساره یا سور نشي نو معنا ورکي عدد کول ځان سره نو به وکلام حذف راو تاسو کلام په ټول دسی جوړيږي ګوره چې فصرهن الیکا نو عادت کا دا مارغان ځان سره مائلہ کا دا مارغان زان طرف تا انہی زان سے عادت کا ځان ٹریننگ ویر کا تربیت کا زان سرا نو حضف بیادار چې چے بیا بیادار ہے چے سمم قطع ہن بیائی چکنی چکنی کا چکر لدے عادت کر زان سرا یو سمودہ بعد نو بیائی علال کا و چکنی چکنی کا ٹھول سرا مکس کا سرونو نه بغیر دا یو ماناویر کیده دینا دا یو کلام روزیم فسرحن نه عدد که دا مارغان زان سرا مائلہ که دا ځان زان تا سم مکتع هن چکنی چکنی کا علالی کاو طول پر ورسرا اڈوکی وخی طول مارغان سر مکس کا چکنی دینا جوڑا کا دا یو کلام شو او کچیر ته دا دا سواد پزه مانه زیر راشی دامیو دام یو کرتش تا ده یو کرت دام ده چې فصیر هنه نو بیا سارا یسیرو باب ندا ده او معنیو ارکی آ... چکنی کول کٹ کول لکه مخ کچی مووی نو بیا معنا دې سی رازی فصیر هنه نو چکنی چکنی کا دامارغان الائی کانا مخ کبا یو کلام پټې دلته فصیر هنه نو چکنی چکنی کدا مرغان کټ کټ کدا مرغان بعد ان تملهن الیکہ پس د دینه چې تا خو ځان ساده کړی وی دا مرغان همایي وخبر ده یو خبر ده زکه لفظ الا د سراوري ده چې پدی کې د د عربی کمال صرف دا ده او بیا په عربی کې د خدای کمال ده مخلوقاتونه چې د کتابی را لګلې چې په یو لفظ کې هغه دا ته پوره جمله او دا پوره جمله نه ده دا په دی لفس کې الله مون ته او چکه کله سره معنا کوي د دې الفاظو تفسیر کوي د دې الفاظو نو پوره غ معنا باید وي نو غره یو معنا د صدقه چې دا سوات باندې پیښوي کنه دا به د ساره یا سور د باب نه ده ساره یا سور د عربی بابونه دي نو ساره یسورو سور معنا ور کوي عادت کزان سره ما سره تربیت ورکا نو چې دا غا معنا نو به په کلام د شي جوړیږي به وات حذف ربو با سي کلام د جوړیږي چې فسرهن نو چکني چکني کا نو نو نو فسرهن نو عادت کدا مارغان ځانس الیک ځان سره مایل کدا مارغان الیک ځان ته ان ځان سي عادت کا تربيت ورکا ثم قطعهن نو عادت کوونه با چې تا کله عادت کړي او څومې اچتي کال د پتیر کو تاسو عادت شو د مارغان نو بیا چکنی چکنی کا لالہ لیک او چکنی چکنی کا او سر مکس کا ټوله د پرومورو او د خپل اوړو مړو کوخه مړو خورته سره مکس کا دا یو معنا دغه معنا چې کړه دا د سواد په زمینه زی زیر راشي دا یو کرت کېرات کښته نو بیا دا دا سارا یې سیرونه دی او سارا یسیرو سیرو چي دی اغه معنا ور چکنی کول کات کول لوبه بیا به کلام د سې جوړیږي چې فسرهن چکني چکني کده مرغان بعد ان تمله هن الیکہ پس د دینه چې تا خو عدد کړي وې ځان سره د مرغان اغه نه بعد چکني چکني کا وګوره بیا وګوره قال ویل الله ابراهيم عليه السلام ته چې فخص اربعه ونيسا تلور من من د توير د مرغانونه نو معلهکه عادت کا دا مارغان عل کا ځان سره سقط نه بیاای چکنی چکنی کا یو دومه قاله وویللی الله ورته چې فخصو اررب نه مننتې د ارغانانوونه د نو نه چ چ کا م کټی کا بعد ان تیل نه عل پس د دی نه چې پس د هغې پتاخه مای لکړی ځان طرف ته تا خدي عادت کړی ځان طرف ته تا اغه نه باد دغه معنی څه یی ینی هغه پیو کلام کې هغه پوره جمله الله تا وکړله عادتې کا ځان سره او بیا چکنی چکنی کا ثم جعلو چې کله چکنی چکنی کړه سرونه وسره نو و فسلین وی سرونه د ابراهيم عليه السلام سره و ثم جعل بیا کېدا دا چکنی د مرغان چې کوم چکنی جوړه شو علا کل جبلینا پهار یو غ باندې منو نه دې چټن نه جز انصی سج بیا کې د الله کولی جا بلی نه پهار یو غبانندې من ہو نه دې چکن نه جز انصیسی چکنی متنا چې میم په کې واچ چکنینا چکننی مطلب چې معده کوو کټی کوو مکې کا خپل مینس کې تا د له چراری والله چټنی ځ کې ونندلی من ہونا د د چټنای نه جز انصیسيې ته مطلب دلته ګوره دا نه چې دنیا پټول غرونو باندې تقسیمې کا داګه چټنی لګا لګا دنیا پټول غرونو باندې کې دا نه دا کله جبل راغلي کنه دغه صاحب دي کچ ته ټول د دنیا په غرونو نه دته ویلې کې کله کله کله مونږ بازار نه را شوډیر سامان هغه څنګه وي الګا د بازار واغستو را او ټول بازار خونی هغه ستو خو مونږ دا چې دا ټول بازار اغه ستل سودا د کډې دا دا رنګ سورې بقره کې او آیت نمبر یو دیرشم کې چې ابراهيم عليه السلام تعالی وګوره سورې بقره آیت نمبر یو سورې دیرشم یو دیرشم یو نه صرف یو دیرشم او لاس سيپارک غاول آیتونو کې نه آدم عليه السلام تعالی تعلیم ورکړو وعلم او خدل الله ادم ادم عليه السلام تاسيا اسماء اثرات د شيونو كلها دانا چټول شوی نه وته خودل انسان چې کوم شویو استعمالي په ژوند کې دانا چټول وته خودل نه کله هم تعرفي نا... ده ځینې ضروري ضروري وته خودل خو شوی ثم عرضهم بیا وړاند کړل د شون عل الملائکه ملائکه باندې دغه صورت نه نه ملګری لګل صورت عمل نن سما سپاره کله نن سما سپاره کې شروع کی او په شلامه کخلاصي کې خدا آیت چنده نن سمکهره وګوره آیت نمبر دروشتم د شپاره سم اول سم رو کو په منځ کې دی د ولسمر کوونه لږ پاس دی آیت آیت نمبر دروشتم نن سم سی پارا سورته نمل ان وجت اغه دود د مارغو د سليمان عليه السلام په لخر کې د سليمان استم کوم جنگل روانو اغه دود مارغه چو اغه نو غير ازرو د سليمان عليه السلام حاضري لگا ولا. نو ردود نه لخرکه اسلام وی چیرې دغه غیر حاضر ده او پختنۍ هم نه دا کړې غیر حاضرې کړې دا چې راشي دله بز سزا وی کومه دیودود لا دا مخکایتونه کې دا ټولو واقع ته راشوې ده نو اودوت چراغ نور مرغان وته وي چې سلیمان اسلام خو سخته د غصره ته به به غیر اجازه چرته لاړو وي دا وته وی چې سليمان اسلام نور چويلي وې ویلي کماله صحیح او وړاندې کړو نو بیا بسازان ويرکومه او کو سې وزرنو اخو دي خو حضور نه ویل بانه کولې بیا بخامه خاصه زاوير کومه نو دوی زب زم ما کاروشو نو ودوت چر راغو او سلمه استن تدوي دا واقعي او تقيحه اني وجدتو اني وجدتو اني وجد راتنا يقينا مولي دل يو خزه تمليكوهما چې بادشاهو دي چې باد چې تمليكوهما چې بادشاهو ا د دوی ینه د یو کومب اچا واوتیت واوتیت بن کل شینا اور کریشن و د خزه ته من کل, من کل شینا د بادشا، هر یوشینا ی دسی بچا دسی بچای و چې هر یوشه الله د سلیمان السلام بچای خو سره نو څو رما السلام در خمارغان خبرې کول د مارغان لخریم وی د جنات لخریم د سلیمان السلام خو ډیره فراخوه دلته ګوره من کلی دا کلی عرف دی ان د خو ضروري ضروري شو نو وسره شته یعنی از باب و سرخو ضروری شتره یعنی خو سنباله ده پا کې د غریب بادشایه نه ده چوالا غریب مملکت ده یا خوب مطلع عباد مملکت ده ضروری ضروری دنیا وسائل و سرشتره و او او تیت من کلشه اینا او ارکرشوی ده ده خضه تا ده هر قسمه وسائلونا و لها عرشونا زویم او ده ده خضه لوی باچایی ده لوی تخت ده مته دا کله پمانه د اورفتې ښا اورفي کله کول دي دا نه چهور دنیا باندې دا چټني د مارغانو کېدا ټولو غورونه معنی نه ستاپ باندې کګه حکم درې چلور پندڅو چلور غورنه و د ابراهيم اسلام چې کندغه ځای کې وو څو کوي و غورنه و څو کوي پدامهغه مبا ما خبر ده الان د وې چې خدای دې کیچې لز غورنه و خدای دې کیچې دو غورنه و بس د سوره د ابراهيم اسلام په علاقې هغه ټایم کې چې څونو غورنه د زرنځدې یو بو دو بو کوم سره سپنغردې تور غردې دا موسره دوا خدا دی نورم کې شي ګرچا پی رہی دا غره ایبریمستان تعالی وی چې تاسو سره کوم نږدې کوم غورن دی ک یو که دوی ک دری ک څلوري نو په دې غورن باندې د دې مارغان چکنی ده کنه نو لګه په یو غر کې د لګه په بل غر کې د لګه په بل غر کې د لګه په بل غر کې دا چې دا کار دی وو کو و سم مدعو هن مبي روبلدا دا مارغان روبل څه مطلب چرګ د مثال خبره د چرګ سرونی سلاسک او چې د تا عادت کریي ځان سره کل نه د مارغانانو خپل آواو چې ځان طرفته را غواړې خپل اوواونه د چرله به خپل آواو کې دراتلو د چرک چېغا څومره غورنوو ک چ کومه چکننی پرته ده د چر اغاډو کې او پره او وختې مخې پرېديغا به د غیز نهبره شي راجکې به او د سر سره بوله او چر بهته جوور شيژوند جو ب شي د هغه توثی ته مثال خبره هغه زم د خپل आवाज وکړه را بشي دا بل مارغه دی بل مارغه دی سرونه ونې سا نو هغه بدن چې کوم باقی تا چکنی نه کړه او په غرونو باندې پراته دي باقی بدن نو هغه خپل خپل د هر چا خپل خپل بدن حساب ته موجوده شي دغه چقنې نه او خپل خپل پره خپل خپل اډو کې موجوده شي او را بشي او ژوندے بשי نو سم مدعوهم بیا روبل دی مارغانولره یا اتینکه سایا رواشیتاس طال په تیزه باندې سایه نه مراد منډ نه پتیزه منډ کوم څنګه به ویله اخو منډ نه واخو چکنی چکنی شویو په تیزه و تراشی ژوندې شوی ژوندې شی مې د مرغان خو بری مې اسلام پلاس کړي او منډ زکه نه مراد نه چې دا خو ژوندې نه چکنی واغه خپې ختم ویار څاډو کډو کړي خدایا چکنی په پتې زمانه زموږ په قدرت باندې الله وی دا براش یو دي سرسر به یوزي شي پول بدن او مرغان وبته ژوند شي چې اغه څلور مرغان چې تازه ساده کړي دا ترور وړه به وبته ژوند وکما نسمدعوھنا بیرو بلا دا مرغان یا تینه کسایا رابو شی تعالی په تیزي سره او ژوندې بشي واعلم او پويشا ان الله چې کینن الله عزيز حكيم غالب ذات ده حکيم حکمت وال ذات د قدرت هکمتتونونه ډیر دي. دی. دا دوایه مواقعوه د اصحاب او رشت والو د ن غلارې والو چ وګوره د غلارې خلکو به دا صفتې چېکره د الله قدرت دلیل وینی الله په د لایلو قدرتونو معبه قان شي مطمن شي ړونه به مطمئن شي او خو کچر ته د دنیا ق دی والی. دنیا په اصول په مطابق مېدا کار شي کېدل نه نه دا کار نه ممکن ده کته طبيعي اصول واله خو ځاتې د کډر شي چکرې چکني وخه چې د اوبې ته شي او د چر چکني د چر وخه او اړو کې دنه جدا شي ته توتي جدا شي د کارغه جدا شي او د بل مارغه جدا شي او بیرته چې دغه خپل سره یو ځای شي د خنشي کېدل به شي خدا الله قدرتونه د سيدي چيلاغي مخته بیا قدرتونه مودرتونه د دنیا کار نه کوي د الله مخته موږ او تاسو چي ده د حکومت جو نظام جوړ ده کوم اصول په دنیا کې موږ د دې نه خلاف کار نه شو کوله دا دیوال نه قوم نه شو کتله زکه دا طبيت د دنیا ده سینه چې دنیا نه خدي دی دیوال نه قوم نه شو کتله دارنګ دغه ځی چکنی مارغان چي ده مونږ چې ده مونږه داړو کې سره چکنی کو نو موږ دوه متا قوت نه لرو چې بي تاغه چکنی نه غاړو کې سره جدا کو او خو سره جدا کو زکه خو مخشي وي بیا نو ژوند دې بیت خو به د الله قدرت تک او طاقت چي ده نو به د د طبيت سکوم اصول او قوانین د دا د علاج ور کړی نو نو علاله به مخاله و دری چې دا کار نشه کوله دا خو زما استاد پر د طبیعت قوانين دي کوم خلک دلته دهریانو باندې کمونستانو باندې موله دینو مانم د سخرت ده چا چې دا څنګه کېدلی شي ته په دی معجزات ومن رد کړي اکثرا کتابونه یې کې دي با کمونستانو کتابونه زمونږ د افغانستان کمونستانو کتابونه په دی لیکل کېږي په خواني کمونستانو د قران په ردونه کړي دي چدا څنګه کېدل شي دا خو چې طبیعت اصول ته وګوره د قدرت دا خو نشي کېدل نو موږ ته دا وایو چې ته خپل ځان ما خلاف ځهن کې ته الله په ځهن کې والا چې دا کارونه خو الله کولای شي شم کوله زما دا پردانه ممکن کارونه دي الله دا پردانه ممکن ندي دا قدرتونه خپل پیدا کړی الله دی دغه طبیعت الله وجود کرا واستل نو الله بیا دغه طبیعت وب الله تمخه ته چې دا کار نشي کوله دریا په دوه برخې نشي الله مخته شي ودره د دنیا دا فیزیک سو بایولوجي یا نور کوم وصول چي دي د هو الله ته مخته شنو ودره دره دا څنګه الله چي ده سپګمې په دوا په مانس کې دوا کړی ده د نبی اسلام معجزه ده نو دا خو زموږ استاد پر نه ممکن دي الله دا پر خو مون نه ممکن نه ده الله پیدا کړم دا په مانس کې دوا بیلو ويم شي الله خير کې به تختنو ويم شي پیدا کړم یو خو بیا کله کله وير ده ا انسانانو متنګه پیداکې دوباره دوپاره پدې ما رات کېده قرآن په یتون مڼډره چې دا خو خاور سره خاوري شی بيخي وجود ختم شي او د څه شي وغس شي فیزیکی او دنیوي چې کومه قاعده اصول دی هغه بیان کې بیان کې بیان کې اخر کې به رات کې چې قرآن خو لدې سم په سیوي دا خو بيخي یو کې سې دی په اویا دي د کیسونو ورکرې ده لکه په خو مو ته کیسې بنه کړي د سبخان یو سړی او غلاړو د سې وشو غسه وشو آ کیسه د قران دغه موجزات غسه کیسې بولي ودا غسه کیسې ته کېدلي متوچنیا کولې نکوه کولې ودا قران ما غسه نه دا غسه نه دي دا دی کو فرق نه د داره چې دته تاسو د الله د قدرتونو منکرې کړه نقصان د دته داره چې د دا الله د قدرتونو منکرې نو ځکه د قدرتونو تاسو ذهن نه مني چې دا خو الله کولای شي حلاکه دیما سوچ نه کوي چې اول زر انسان پیدا شوه نو چی پیدا شوه دیو نطفه دی مواملي ځات کینه د نطفه چې د دې قرونه مېسا هغه د مور رحم ترسيږي او بیا غنه ماشوم پیدا کیږي سوچوي او د مور بخیر کې دا نطفه نوې نه شي ویری نه غوښ شي وخینه اډو شي اډو نه بیا انسان صاحب کې واچل شي چې اول ځل تا د وبونه پیدا کوي روح انسان نه جوړي او بیا د دنیا ته راولي نو بیا دوپاره پیدا کولو علیحدہ پرڅ ګران کار دی چې تا خاور سره خاور شي یاد هندوان غو نسو کوس وځي یاد مارغان خوړي او یاد بل کوم طریقه مان دي په صورت یې کې په بوخاری شریف یو حدیث راځي وایي چې دبن اسرایل یو سرهو مسلمانو خو به علم او علم وسره مطلب خو مسلمانو هغه چي د الله يره ورمن غالب شيوا د بوخاري شریف بد استخا ان الله نه ډير دارو خو جاهلو بچو ته وصيتو کړه چې کلمړ کېدو چې تاسو څنګه پلارې ما بچو ته تاسو زموږ له خپلاره زموږ ضرورتونه د پوره کړي زموږ مشکلات د پوره کړي له ټول عمر زموږ د پاره خواري او تقلب دی غاله له زموږ خپلاره ته پلار وته وي چ عزت استه یو وصیت کوم د بومنه یو ولنا منوی عزت صدا وصیت کوم چې زه مرشوم نو ما اوسه زوي او, زو او بیا زه ما ایره را واخلی زما د بدن اغه نیمه هواکی ولو زوي او نیمه دریاب کیوب یوي پر ژوند نو دا دا سړی چې کلمر شنو بچو ما غه کار وکړو نیمه ایره را واغس د بدن اغه هواکی ولو زولا او نیمه دریاب کیوب یولا ودا سړی الله ولعللی الله حدیث کې د سې رازي وې د دې وجنه د دې سړي دا وصیت وکړو چې علي عزوالله چې ما ما الله زو رکی زو بيخي الله به کېد شي ما بيخي ژوند نه کې چاله على عذاب رانه کې د دې وجنه دا, دا کار وکړو چې زو بيخي د سې والو زم هوا کې به ختم شم ما وب الله دوپاره زما اغاز رات براجونديني کې زما بدن وب اجونديني کې او زدا الله د عذاب نه ډارې غوا چې کله د غسړې الله د شو الله به را ژوندې وکړو جو کو بیا سلام فرمی الله ته پوختتن وکه چې تا دا کار ویلې کړی بور دا وسییت ویل کړی او چې اوس ځ بیا او زما یریواو زه وای او بوکې او وي و د سړی ته و د ب اسرائیل او دووره دا خوب دی دا د م نهاد واقع ده خو دا ه کې راغلی پیغمر ستان باید کړی او یو زمونږ د میان کسی کوي د د پیغمر وان چې د و کې او سړی فرختې سره دا چا ووي دا, دا خو پیغمر ستان خو ویل کې چته په دې باندې یګینی او خوب خوب یګینی خبر نه ده خوب د کولونو کښ خوبو د قران او د سنت اصول سره په ټکر کې نو, نو زخه خوب د بشارت د زیره دی خو کله د قران د اصول سره په ټکر کې وو خوب ده خوب کې د بابا راشي تاله وی چله مال در قال را ورسی غزان را ورسوه مال اوه زوکه دا د قران د اصول سره خلاف ده دا به شیطان او دا بابا نه وو به دا, دا خوب د خوب ادبار مې دبر نشته کله د قران سره په کې راغو را نو پیغمبر اسلام وی د غبن الله پوښتنه وکړه چې تا ور دا وصيت کړې خپل بچوله وې ما زکه يا الله دا وصيت کړو چې ستاد دا عذاب نه ډارې دم چې ستاد عذاب نه بچم شم دي د پاره ما وی چې ما بدن به ورکشي هوا کې او بو بو کې به ورکشي چې ستاد عذاب ملرون رسیدي نو الله او ته وي چې خا نو نیت خنیتو کنه خو خار غلط کړو داغه د خنیت د وجنه الله او ته زم تمامه معاف کړي او هغه الله ماف کړو نو د هریان او ملحدین چې لغه دا سوچ کوي کوم زمونږ د بدن زره ذره شی خاور سره خاور شي او بيغي ختم شي د دنیا د نظم کېنه دا څنګه کېدلی شي الله مونږ به راځوندې کې دا څنګه کېدلی شي نو موږ وایو دا کار بس ته د پارګرانی زما د پارګرانی خدا کا الله د الله د اصولونه بالا ده پاک د اجزنه که الله د دې فزیک ساو د دې طبيعت د اصول له محتاجه شي نو به الله زمونږ مخلوق شو ما او تا محتاج دی د نړۍ د اصول او قوانینو بیا مونږه او الله کې فرق څه شي شو مونږم د د د فزیکس د اصول لا او علمو ته شي مونږم د طبيعت د اصول لا محتاج او علمو ته شي بیا الله او فرق څه شو بیا د الله قدرتونه دایب دایب شو بیا د الله مخلوق کو غنالو نو وینا فرق کو د خالق او کې فرق کو کبد کې کوښښه الله اجز نه پاک ده الله د دنیا د قوانینو او اصول ته متاج نه ده شه دینه بغیر د دینه بالا یو کار الله نشی کوله الله کوي چې د الله قدرتونه دومره دي وایس قال او یاد تقر چوي ابراهيم عليه السلام ربي ور وبزم اريني او خیماته كيفته اله موته څنګه بجوند کیمړي نو قال ویلی ابراهيم عليه السلام او لم تؤمن ایا است یقین نشتا الله خو پنه پو چې یقین نشتا و زمان استاد پر الله دا سوال کرده برایم و ریسلام او بل پر برایم و ریسلام حجت قیم شده او خلوین روزی چیال از خو مطمئن او ما او منگو تاسویم بده گواه کردو من خو چه قرآن که دا ولوست خو مگواه شو بده ما نکنه زنگا قرآن خو دروغ نوی دا خو اختیاوی و چه قرآن که منگو ملوستل وز دا زمان ابریم و ریسلام مگواهان شو چې دا اغز را قال وویل ابراه م الله چې اولم تو نه آیا ته ستا ی ن شته په ما باندې زما السلام بالا بشکله ی م شته ستا پهقدرتونومان دی والله کلیت ما ان قلبي لکن دی د پاارې دا, دا مطبه وکړه چې مطمین شي قلبي زماړه پخپل استستر نهمه او استسترغ حال چېغا به انسان ارا اكيد او اره مضبوطي وقالوا ولي الله فخذ اربعهنا ونساء تلور من الطير د مارغانونا فسرهن نو اول معنا فسرهن نو عادت قد مارغان اليك ازان سرا مايل قد مارغان اليك ازان طرفتا ثم قطعهن كاربي كنشي لك, لك, لك, لك پختو کہ اټول جمله وری کہ فسرهن نو عادت قد مارغان اليك ازان سرا بي اي چكني کا کٹ کٹی کا یو معنا دسی دا یو معنا فسرهون نو عادت کدا مارغان ځانس الایکا ځان سره ثم قطعوهن بیا چکنی چکنی کا دوه معنا قالو وی الله فخذ اونسا اربعه تلور مینه تویر د مارغانونه فسره د به سرهن نه خان فسرهون نو ذکرت د یو کلمات کی زیر ان سواد لن زیرم ویل شه پښیم ویل شه نو فسرهون نو چکنی چکنی کا د مارغان لره مخدا دین پس د دینه چې تا مای لکړی وې عدد کړی وې الایکا سره دوه معنا جمله ده چې ودی کوي فسرهن بار بار زکه چې ویل کې ک مې لیکلې نو چکنی چکنی کا د مارغان زرا پس د دینه چې تا عدد کړی وې سره مای لکړی وې طرفته به ووره فسرهن نو عدد کدا مارغان الایکا ځان سره بیاي چکنی چکنی کا اوله فسرهن فسر و چکنی چکنی که دا مارغان پس دا دینا چو عدد کردیوی دا مارغان الائی که تا زان تا زان سرا سو مجعل بیاکی دا, دا بیاکی دا علا کل جبلینا پا هر یو غر د اندخپلی لاکی که یو غری که دوی دری چلوری پینزی ارچوم را چستا منطقی غرو نئی و علا کل جبلینا پا هر یو غر بانده نه دا دا نه جزعن چیسا چبرخا ثمد او نه بیاره بله دا مارغانانه یاتینهکه ساه را بشي تاله په تیزی سره په تیزی سره به هر مارغ دغه بدن بره شو دود به شروع ب وعلم اوپوی شان الله چېکنن الله عزیزن غالب ذات دی حقیمون حکمت والله ذات دی د دویم مثال ختم شو